Errun batean hirugarren postua pasaian eta atzo denboradeko bigarren bandera horion. Bai Hal izan da asteburu potentzia handiaak guretzat hasteburuaukk esan duun bezala larun batean hirugarren hori oso estropadakaina jokatu zuzen larunbatan, estropada gogorra pasaian beti bezala erluju kontrakoa. Hor egon ziren denboratan momentu gusietan ba, goiko goiko taldekoekin eta gero atzo izan zen ja ba, batea ba, edo, iru trenu o Veneti etan da berean eta eta bueno aprovechatu euskaikuren distribuitziki hori ba, estropada bikaina ikuten eta eta bigarren bandera ondari bira Bueno aipatu duzu laguntza txiki hori ere izan zela, ez? kaikuren akatxorekin Bueno, laguntza txikila, e, deraiek ba, askoa apuratu zuten hor ziabogan, askur bitbutsu den, eta bueno, ba, batzutan horrelako agertatzen dira. Batzutu ditokatzen, batzutu kontrati joei, baina, bueno, momentu hoiek ere aprobetxatu behar dira, eta hortaz aparte hauek ba, estropada ikaragarri horretzen. Eta ginda bezala, atzo, ba, banberan berriarekin eta, etorri zan, ba, ibaikan, jokatu zen ARP piko... Jardunaldi bat eta gure bigaren ontzila, gure beontzila da ba, bandera ere lortuzula. Orduan hori ja zen ja, ba, ginda laginda, ja harrera arribimentua bi treneuruei eta eta herria ba berresgaineska. Eh, oso oso konten ba azeteko bi estropekin saludan besala eta gero gainera ba, gure bigaren ontzila gazte askokin barruan ba azetekoekin batera harrera eginez, beraientzat ba askorentzat estranjeko aldiz, beraiek ere oso oso posik Eta, bueno, guztailan ba, ogeita batean gaude, eta, eta, bueno, aurrera begira, ba, anima ondileak. Vuelta lehenengo traen uru horretara, itxaso zabalean behintzat, ba, obelenen maian dagoela erakutsi du, ez, azken bihaztu gura guetan. Bai, bueno, zoku aurrion itxaso ireki jasen, baina denok ikus egen nu, itxaso apenas, ez dagoen, eh, hola, xatxiki bat, gura ere aprobetsatu beharra noski, ba, zentesi maratoki guztietatik atera bat dira, Baina Maianatrokoa itzeen itsasoko estropa da izan. Horrer ikusi izan, ba bueno, ere bat fisikoki ondo ibiki direla eta bueno, orain ja falta izan segun ba puntu herri hori ba badiru dira lortu dutela eta bueno, orain hanka klubrean beti besela ba ja hortan asentatzea eta beintzat ba, banderen borroka hortan jartzea Aipatu bada, eh, saikapenen ere bazo astera gora eta madagoneko laugarren postu horretan ez? Bai, hori xezen gure gure helburua es. E, lehenengo hiru treneru bueno, ba bueno puntutan ba alde hondilla dugu, baina laugarren posturi lortzea zen gure helburua. Azken estropadaoetan tiran ere fuerte fuerte bilki da, baina bueno, a estropadaren ondorioz ba puntu lor, eskuratu ditugu tirarekiko. E, Bego, hori izango da gure orengoz gure altxorra txikia, eh. Zi puntu hoiak. Eta torren aste buruan, getxon eta zumaian e, izango ditu lehenengo tragini aurrek estropak, nola ikusten dituzu eremu oiek, nola ator asteburua? aste burua? Bueno, ba, estropa da eremu guzti eta jokatu beharra dago, getxoko, getxon, ba, bueno, itxasun arabera pizkate batuta, atrapaia ba, pizkate edo zikine pizkate egon daiteke, eta ordea hori ba, jo bezan dagoa, ba, itxaso irekilean, Baina ikusiko dugu, ber, e, hola dutia bat sartzen den, edo frenteren bat sartzen den, edo, baina, bueno, guri, bazken finan, ba, berrin segure, itxasua sartzen dela, baina, bueno, babalak igua hondo moldatzen gadelea, ez, hori ikusi zen donostiko estropadan. Urala saia daudela, e, atzokoan bezala hori joan, hori bila ginen aurrian, osake azken finan, toki guztetan arronen egin beharra da, eta hakeien bat, arronaiek jaso jasuduten, ba, animo horiek. Bale, ba, mi ezkete dorta, eta hurrengo arte. De jericas que os ueis de arte